De a Lukács írása szerint való szent evangélium, 21. fejezet. És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat a persejbe. Látta pedig egy szegény özvegyasszonyt is, hogy abba két fillért vete, és mondta, igazán mondom néktek, hogy a szegény özvegy mindenkinél többet vete mert mind ezek az ő fölöslegükből vetettek Istennek az ajándékokhoz, ez pedig az ő szegénységéből minden vagyonát, amie volt, odaveté. És mikor némelyek mondának a templom felől, hogy szép kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, monda, ezekből, amiket láttok, jönek napok, melyekben kőkövön nem marad, mely le nem romboltaték. Megkérdék pedig őt mondván, Mester, mikor lesznek azért ezek? És mi lesz a jel, mikor mindezek meg lesznek. Ő pedig mondta, meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket, mert sokan jőnek el az én nevemben, kik ezt mondják, Én vagyok, és az idő elközelget, ne menjetek azért utánok, és mikor hallotok háborúkról és lendülésekről, meg ne mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég. Akkor mondanékik, nemzet, nemzet ellen támad és ország ország ellen, és mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éjségek, és dökhalálok és rettegtetések, és nagy jelek lesznek az égből. De mind ezeknek előtte kezeitek reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe, és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért. De ebből néktek lesz tanú Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit felejtek védelmetekre. Mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magokat ellenetekbe vetik. Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is, és megölnek némelyeteket ti közületek és gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de fejeteknek egy hajszálas sem vészel. A tibéket űréstek által nyeritek meg lelketeket, mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. Akkor, akik Júdában lesznek, fussanak a hegyekre, és akik annak közepette, menjenek ki abból, és akik a mezőben, ne menjenek be abba, mert azok a bosszú napjai, hogy beteljesedjenek mindazok, amik megírattak. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban, mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen, és elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé, és Jeruzsálem megtapottatik a pogányoktól, míg nem betelik a pogányok ideje, és lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Monda pedig nékik egy példázatot. Tekintsétek meg a füge fát és minden fákat. Mikor én már hajtanak és ezt látjátok, ti magatokból tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meg lesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, hogy enemzettség el nem múlik, míg nem mind ezek meg lesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a tiszívetek dobzódásának, részegségének és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reáltok ne jöjjön az a nap mert mint egy tör úgy lep meg mindeneket, akik az egész földszínén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassanak az embernek fia előtt. Tanítvala pedig naponta a templomban, éjszakára pedig kimenvén a hegyenvala, mely olajfák hegyének neveztetik, és kora reggel megy vala az egész nép, hogy őt hallgassa a templomban.